Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Fakir kata Allah Subhanahu Wa Taala di kitab Al Aziz, Wahyu asdul Qa'iliin, Awdillahi min Shaitanir Rajeem. Syahrul Ramadhan yang di unzil di dalam Al Quran, huda'li nasi, wabi'natim min al huda wal furqan. Sini, kemarin kelinga Nasabah erat ini sepumah sepuluh nipi tu ulam ala bi'e ulan ramalang. Turut pada Tuhan, tradisita idik umat selengeh, Di mana-mana di seluruh dunia, Iroh biasa nareko sepuluh nipi tu umpuna ulan ramalang, Kita memperingati atau mengadakan peringatan, yang disebut dengan peringatan Nuzulul quran Tentu wajib aji, rimasigi-masigi, onak-wenye, e, apur ha, ni tengkal dengah, urayang-urayang, yang menyangkut masalah Nuzulul al-Quran. Naya Kia, elan nak Yesu Bwe, melotoka, bangolucik eh, de. Lau pada di mana, situ junna, aku ramalah lebih eh. Rel nange ayak bercanggengki boleh disuruh tulbaka raya ayak seratus atau dua kira-kira betul nak. Ulen ramalang ia nontruye. Rupa turun di relenah itu aku ramalah lebih eh. Mancahjiwe, hutan, lina sih, petunjuk apa ti ruang, nampunai ia mana wa bayyinatin minal huda wal furqan andr nge mancaji wikritu papnas pole petunjuk eh poleri ri ero requero apa ti ruang eh na pasilingan nge eto ng nge anu salah sineh masalah melebi tentu Maafkan ni nabi cerang kita membalik-mbalik mengenai Yaro atau dengan aku ramal lebih eh, pula dari syarjana, punggalata Allah, lahir nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naya melo eh, walasiperdengaran, lau pula dari mana? Yang hari tu, nampolah si di agak je riasan aku agak setengah-tengah definisinya yaro itla eh akurang. Ah maka dei eh integrita subhi salih. Nayaro akurang malak lebbi eh yanaritu kalamullahil mu'jis. Ore kadanna punga Allah Ta'ala ia manceji mukjisa ri nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al munazzalu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iya ripiturunge laur nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam al maktubu fil masahibi iya engkai teroki rilalanna yero kita kita e betan mushaf mushaf e yero akura melebi e e engkai betangenang e pakulina ah ini telah mushaf jadi yang kita ruki rela na yau itala al mengkulu anhu hobitawaturi ia eh ibalilewe folir sebit tak Muhammad asallallahu alaihi wasallama bitawaturi dengan cara mutawatir ayatala emutawatir maya kita tahu pawi Nade nar nata mak ke kelang enare masih di mana ngi ro tauwe paueng ngi ro mak beli. Ha, al muta'ab bi tilawatihi yaro akora malab be mancaji ibadah. Abacanganna yari gin nata mak kada e mancaji perlu ibahcari lalanna ibadah e terutama ilanna apa kesibukan panjangnya. Jadi sini teman-teman kau malaikat bi, yang dia bawa definisinya itulah Al Quran. Kalau mullahi ada nafunggalat Allah. Jadi ya ro aku ramal lebih. Terniatu ada Adana Nabi Muhammad saw. Terniak ada nasib dia rufatau naya kia. Ada adanna puang Allah taala alu yang mancajir itu mukjisa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam betuanna mancaji wi tandra ri atongangenna anabi genna nabi muhammad sallallahu ha. alaihi wasallam ah jadi yero akura malebi e eh mancaji itu sabi mak kada iro nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi tongangi surutong ngi poli ris rajanna pangalla taala apa ni almunassalu Nabi sallallahu alaihi wasallama yaro akorang e yanar itu ia mirip turung e lawu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mega berkadanna pangalla taala kalamullah ia Napa turungi punggallah ta'ala lauri nabi-nabi lainnya Napa nabi-nabi Ibrahim Napa nabi-nabi Musa Napa nabi-nabi Daud, Napa nabi-nabi Isa eh, Ada nama itu punggallah ta'ala Nah, ia kiatani ia akorang Nah, sebab ia akorang ini eh? Ia nari itu adalah na pengalat Allah. Ia mencium jasad Nabi Ta. Ia diputurunge. Laut Yalina Nabi Ta Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Al-Maktabu bila masahi pi makukue. Ia ro warkadanna pengalat ta'ala na puturunge lori Nabi Ta Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Tarohki ini di lalanna. Ia ro eh kita kita. Ah. Al-mangkulu anhu bittawaturi, eh, ia dipoleh lewe polirinabita dengan cara mutawatir. Ah, ia, ia perlu, eh, upanasaki cek dek, Yero dek, ia ya roh akuramalabi e, eh, itarime polirinabita, letuk makukuh eh, e, e, dengan jalan mutawatir, yang hari itu menggalak, datau, eh, palirin. Iroh ya pada i Mengaji, riyo lo. Tentu masa-masa maki mengaji, eh, tahu wikih Kamboja, ta. berjaji eh, sini, eh, begitu juga di seluruh negeri-negeri Islam. Ya roidi, Ebaratna, eh, ia angker, leleng nasik dia masih Eh, pada puna mana kita mengajar, riyo lo. Naya Kia, eh, ni guru mengajar kita, tentu dia nafada tak si di situ tahu angka guru mengajinya. Jarang sekali itu misalnya di dalam suatu tempat angka koru tahu pada pada guru mengajinya. Kebetulan sekali kalau ada yang sama guru mengajinya itu. Jadi, ibaratna, seratu tahu. Di jaji 10 persik koru, 10 metokoru pada pada guru mengajinya. Ia rasa pulau nanti yang akan di situ, di mana. Dijaji jadi alam nasiratu etahu eh, angka koro eh, betana eh, kira-kira asyraf lo di rufana guru pak guru jero tahu. Eh. Nah, ya guru pak guru we, eh, yang naro masa-masa mana -masa Dijaji masa-masa mana kip mengaji. Misalnya tahun lima puluhan masa-masa kip mengaji, padahal padahal guru ta. Naya kia, jero baca yang neki guru ta. Idi komi singkang eh? Pada padamu, e pada-padami e, e, na baca ngenging eh, na baca aki Jepandang pada-padami ibace eh, aki Jakarta pada-padami ibace eh, ki Surabaya dan seterusnya dan seterusnya di seluruh dunia e padale padale guruta ah ini telah eh, e mutawatir na sebab mega senak tahu e eh, bentan pelestu kaki Nafalatu keki maka dia Barakna bacana Mapa ku ye Angka bismillahirrahmanirrahim Enapa ni Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada mana aku singka Mapa ku tolong Aku juga pandang Mapa ku Aku Jakarta Mapa ku tolong Aku Bandung Mapa ku tolong bacana pada mana Bahkan di mana-mana Di seluruh dunia Pada pada mana Bacaan adegak Kalau lain-lain Bacaan ini telah al-mankulu anhu bit tawaturi iya ripale lewi pulir nabi bit dengan cara yang mutawatir. Aga pi eh ta'rifne ri telah ya kurang. Ai naritu al-muta'ab bid bit nawatihi eh iya eh mencege pak kesiang. Yang ketua maka ada, Ia roh akunamalak bi e, Ia roh wajib iri bacari lena pakasib yang e, Lo diserjana pengalat ta'ala, Terutama ni pakasib sempa jangge, Denna na jana tau e, Na rekode na baca akurang, Nomor diperlui i bacari lena sempa jangge, Inar itu suratul pati ha. Jadi, Ini yi e, Definisinya, Akunamalak bi e, Yeroh hadis nak nabitah, eh taniya kurang, Sebab yeroh hadis nak nabitah, dia nibaca nari ko terus sempajang. Eh, napa ni yeroh apalana? Eh, abah cangan hadis nak nabitah dia napa ada? Apalana abah cangan kurang? Nasabah apalana abah cangan kurang? Eh, kerana dia adalah eh, dianggap sebagai ibadah kalau kita membacanya. Ah, ha, tuan rohah di sekudusinna pun Allah Ta'ala kita lah di sekudusi Adana pun Allah Ta'ala terima nabi Muhammad SAW Mana ia ya kiatan iya akorang Dan sebabnya rohah di sekudusie Eh dia ni baca ilalana eh, Sempa jangge Eh dia tuan amancar cepat kesiwiang abacangan ha, Sini Teman-teman ke-leng malabbi Aku neri Ufak angka eh, Asipur yang rata itu naya semua, semua para kae, Nah, nuriqi pengalat Allah, pengintingan, nia ada si disingan, nasimatari berbagai. Amalak mada ceter naya Yulandamalang Insya Allah sebutnya masih nersambungnya mengenai eh iya, saya akan ramal lebih eh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.